لغر دے جانیوں کا خدا کی بھولا برنی دعوی لیت تقید باغم باغم باغم سی خریان یہ پاسی انسی باغم باغم باغم باغم سی خرکشی پکرون کی کتول ماددار دی کتول درسموں کے خواہنے پاکی بولا سوک کردے کتول ماددار دی کارو بولا سوک لیستامل باغم باغم باغم کی مسالح مرستخدیمی هم کی محمد ہم و اسخرون کی اشخال متعی آشو و لانی کمان دانا دا مالدار کن بانید اگر اللہ سکمالاتی او سکمینی شفروخ کرکی اکر اکر اکر توسور جتاغو کاری لازارو خلکن اسلام کن دا خواب و خواب و خواب اکر اسلام کی مساوات اکر غف لگئی دا قانون تانیلہ کی مساوات مالدار و غریب با پا قانون کی برا گئی تایتر اکر ظالم صبح اکر اکر ظالم خلاف بکو دانا دا تکون و رحمت داری ا کداین قران د بیا سمره ته تقسیم کړي كن دي نو لا ګورې ته له تر پرې شل ورکړي وړو ورکړي برابر ورتوکان او چې برابر جايږي د سپینو یا د زورو یا د غنګو یا د چیتو یا د روحو یا د نارو لاوري چې انسان یې مالو یوه زکات بل دی ورکوا کومه لې برابر پټه حل پر دې دا باندې چې تاسو سئره مخاخه چې ورته څه دی وطن ترار هم دی وطن چې رسې او او د شي په سره وځه د بچی چې سړی و دا کارونه نه دغه ته پکاله جنو کارونه کوي مزور نه ځکه څنګه ودی تا خپل څنګه اوسه اقوان ته ته کې څنګه دا څنګه کتابونه کې دا قرآن د پوتواري کتاب دي دغه قرآن په موږ انده په دا ماده ای او سم ده د رب تاسو ته موعظه باندې شي او قام دې د قام په نو خدا شي ورته انا بعضو کو کو بعضي درجات مرتبه دي زیږړي دی په فار کې باقي د خپل ولرحمت ربك احسان درښت چې نیمه بریدا یا ہدایت ته وای ایمان دې ورنه د هغه ایمان دولت نشي چې خلک جمع کوي ان حباب عظیم څنګه چې د الله رحمت څخه شي او سپک څنګه چې د الله دا هغه ذمہ داری کوي چې څنګه ځندل ولولا دا دنیا بس شي ممکن نا کننے خلق امت واحدا کدا خشانو را جاننا گر دولی منگالی من یک وزیر رحمانی سوچ انکار درحمان ما لی بوییت من تخمد آگیر کنن سوخوپان چی افنا من پر درسکی نوزارو کدا خاطران نیچ خلق ویودا جیسی نتور خلق کنن وزو چط بی رسکی نوزارو وما آجا پروی آلی حیثنون چی پاک پرو من تخید آمونسوزارو واری بوییت من ارکون پر ابوابندر را دی اغوض صورن الق دپارك علىسطنو د او عليهاج ب ث ي ت تيا و دباچانه بشانتي وز قروف معغلاشه نجاننا من ال الرحمان بوطق زد او سقف من نذحين ومارج ج عليهها ي هاون ناول مباصورن عليهات تتكون دستهم او دسررو ذ دخلب سوي دذی خلقو سامان بچو مکنوسو خشتا خشتا مقاماتو یا سامان دکور یا تردر دا تو لیکن دا خالق و یاوی جا دمویا دا انلاق و غردن حضورت دا نرزت خلقو حضورتی مان کل رانی کنگی دا شور لما مطل مانگو سامان دا دنیا الا مطل حال دنیا تا دنیا سامان دیا وکر بنا ریل فاض مطاقیان دل تناظی حضیدی دنیا تو مرسپکنه دا خینزل لاس دا ملخینزل او باندې سپېڅلې کنده ورې وګورئ کړي دین دین ځانته راځي نو زو یهایی طرح کې شینې دا پاتې مته دا توڅ په کولې خدای انده پاتې و مې چې اشن زکی الرحمن او شم کرسي يتعامل او څو مخواوي ریاض الرحمن قرآن دې نقيله شيطان مقرب العالم پهنه شیطان او نوتله شيطان کومه پر شانې استودي علي په لای دا دې غالي شي د کپورټنې پوسټ کې چې په دې اړه باندې غاليږي مقالې څو شي او سګه تا د دې دی مقالې کو لکه پوسټ کې شفاجو شي چې سره ملارنه فار په اوس کې وايي نو در شياتی یا څو د بندي لري دا د نیې چې انه دا, دا شياتی ا کله مقید له شیطانو باندې اقو رد ان يسدونا باندې شیطان کوم دې کفاله را غوښمه ودی د کچې منو ګردې نو جمازه زړه شیطان ته موراته د جنس ته او دنيس اطلا د معنا او ځان پکې دي پر په موقام کې ومن يعشو صور دامان فلافا كيو برده فمعنا حيث ما كيو يعشو كيو بلخشو او له نقيد لهو دو رخشو لهو دو باورشو ومعنا تغييرا وإنهم داشيا فيه كيو نقيد لهو شيطان انسته ليسو دولو بندوي دغا دا تصوش دا قولنا اقفل بندوي رضا رسنا عن السبيل دنيا خلالنا اشني غلاب شلاء مجدية سكري ورحسنون لغني ترا حج وقت قبل ما حج را جانا تم تلاشی قال ولللفس یعنی تبینیو بینقا اذهبوا الى الله في ارمانت يزمو طعونو کی دلی قریب محمد کی بود مسجد کی تو تنوالد و مشرق و مغرب یو طرف مشرق دی بلای طرف مغرب دی نوکه مشرق و مغرب پر سن کو سنگی مغا شاهد تم طابق موالوی بیا بقدر مشرقان دوه هی یو مشرق دی اول مغرب دی و لفظهر للمشريقين مستمر شو فتريكي تغليب بانده فتنوالي للمشريق ولمغير لك أبوين فبتس القرينو أنتا سنع كارا مطوعة ومخارنة ولا ينفعوكم بايد من رفتا اليوم نور زولو دا خبره تاوسو كلي شيرا دا تمناكم وشارمان دي ولا ينفعو ولا ينفعكم بايد من رفتا دا تمناكم تاسل اليوم نور زولم توم كم ورشتر يا رجي و يا تفائل مکرش با سمینه ولا ينفقكم پیمن که تاثر الیومنه ظلمتون ظلم کره انکم کدر صاحب بازار شرکت دام سمینه ک شارک آزادم شرکت ده دغه په لاتی دغه مصیبت عام شو دغه شان سکته ایتب و یقول تایا خذ المکرنکا او تجب ملح و انک رزق الله خدش پیمانه خبر نکا کمن رکو تا دنیا نا فإننا من المتخينين من بلغتلك لا أخرى تعتباري سمتعرف أغرشن الآثرة وعرك لنا ممكن دلما تأكبر لنكو استمسك فلا الشعب داعي من يؤذي لك تعتباري إنك راتك متخين تبني غراري وإنه ذا قرآن ذكره لكاعدة تستعفارة لتستعنوا حتى عربيك وإنكوان كذا قام بارة في عمبر باربيضين زعربي قدر بارشرو أودلت أن أقار كي علينا هاتين في اننا ترى علامات الجماد وليس محبطكم ترى خبر الكلام هذا فذلك الله وهو سيكت سؤالين اذا تاخذوا متفوجت نعمل دي اذا طب شرائط دي اعمالكم اللي كنتم دي ذكر الجميل الخشه هذا طريعه ذكر فتا عمر استان فالمقص خلق ياتي ويذهب ويندمش ماكي يوجندو وإنما المرء حديث بعضها فكون حديثا حثا لمن وا سريره فاران يذا شودا لو قوتنا بذا ذند د طلع ذند وقادر السفير يخبر مش خبر خير تقول يا دمت الدنيا ما حتي ما طيب لا ما حسي خير او من سير خبر فاشين استقي في سكه على دخان تظيدني خلق دا بغضاق قابض ظالم وقتل حکوم وای رو و جبان ماردی دنیای قبضہ کری دواتل حکومتونی قبضہ کری موازین وی اشہدو ان لا الہ الا اللہ, ایل اللہ. اشہدو انہ محمد الرسول اللہ وای ویلن ملک اللذی بسوئے قلب ویو فاپ ویوک وکان او ازنو فقارا لال ملک حاو الذي له اجدوا من شتق وقال وصول مردي اذن پادان خان وان خلک از نواوی قالو صفتیین ذلی بادشاہ خداد یز په سبات شیمه چاوته تبعت شای یز په سبات شیمه بادشاہ شتق وقال شیردی اواكم اذن خلک اشب ان محمد رسول الله پوشیدن د پټه سوقه خلک لا الملق حالالی لگو عذر مصمم پچھے سو چکتان کی حالات او خان حباردات قبر کردو و آگا وقت روش پک سواکار او دے پکنی سکیق سعالی پاکولا زمانہ چوب لاز بغداد کسی نقل کردی پاکولا او دائی پای اختل دا پا دا بلستان کیونی دران مدت مارا وقت قصو زی حجر شسد و پنجاہ و ششد اس پک سواکان دو مراد ایمان اسی حدود گبتے وچی سو چپن کی د دغدابنا دلون عباس حقومت خوف شرق وقت المنفتمنہ تقول صفر آگا چانتی میلی من قبل رمکستان رسولن رسولن افلنا آیا در دولیمویا سوا درحمان آدان شای بات بحجوی دا شرق بخانے خبر را مطلب صفر رسولن افلیم درحمان والی حالت سوا چخنے کے بات مطلب آیا دعشو توحید صفر آگا تو لطور دے ممبرانو دے دا خبر غلط دا شکو قابی ممبرانو گا توحید دے وهو سيعتراض خواه تفوصوكا لرسول لرسول كم دي تفوصوكا لرسول لرسول كم رسول. دي رسولكا ان شارعه رجالك حتى تم مضافقها وَسْأَلْ أُمَوْمَا سَلْمَا ذي يهودون تفوصوكا ذا نصارا عشان شخص وشك؟ يَا رَا دَ أَطْوَالْ دَ أَمُوْمَوْدِسِ شُوء لَكَذَا فِيَنُ بَرَانُهُ بَعْمِي مات ابو لكن کو خبر څنګه ونه موږ کابلک اجالنه موږ تحقیق وکه دا کوم نشي دا دغه له سنت په پښپاله استرا باندې بل اسمان ته وګړې قام هارون موسى لفتدات متراعه فجاء الى تقالوا انني ارسل من بلاد رسل رب العالمين ما ذا غلبك فني شخا موسى عليه السلام قام فجاء يوسف فلما جاء بيتنا قام غادي اذا ما كان دين بن هارون بن ابو القنبل و قدرت الا يقولوا اغاكوا بلين ها ليش ما نتراك على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 په دا د طریقو د امام مستری شو د یا دې د الله تر والا یا پیر نمبر یې یا تر والا کړا د دې پوسټ نو په ست دی و دینه یاده شوه او تر السلام باندې تکلیف زه کوم نه یم صدا مطالبه نه ده هغه ورچی موږ دې د صحر ته یو صاحب د باره ضمانه کی ظاہر وقت پړېږي نه کړی شاهران دي چې وکړي نو سبا باږي چې شاهران او کائنات تک خلک دي چې تاسو پټوراکو تاسو پټوراکي د نومبر طریقه نه نو دکوي لا هیتاب د تعظیم دې حقو په مزمن بیان کې خلکو دې چا یې اثر وزونه ولا په شاهران ته نه چې په شاهران ګرو ولا اتقاء دعاء شدة الشكيه ومزيد حماقه واثري ده پکې وایسته او یې پاره څه ته ستکه ده دغه باندې خلک راوړل دي امام ته متړم او د امام ته په خطر کې شړې راوړنه نه را او استاره دلته كونکه او قايده دې ته یبهه کوي دوه ختین ختې دی یا جادو کرا اے جادو کرا اے مالیا په او یاد کما قلته دا ولې خپله یاتکه خوږ دی د بیزوبې خبره مطلب پوښتنه او نار په خاطر او په مفادخ په دمه بینه بیا دې انده ته الله کفر وا کفر څه په هن بارګري د انما مننن منما منما زابا تمنى تمنى زابا ان نننن دي ادمه قومي يي لو <سؤال> عاده قبر ونادا قرانوا تي قومي قام يقام زغورن تم موسى ایا تريني قوم سر ارمه پر او داواله جمالان دي بيي جن ولې بار دې شي یو غندل اخړه دي دین چوتوي غندل اخړه دي البته باقي ما کړو دا ورې دغه دغه نه غېرې متن سم او د زیلاندی دی انا حال خنجان اخذ حجاب منيل من مولاتي او له دياميات و من تينيس ولا انه توي كار نه ازاكه ولا دي قطعه تحنين اوي ان تحنين تحقيمي او توي تقديمي تحت اختصره جمال وان وا حد وکلا ده ترون دی اهل شن پسند دا, حاكمان. دا, حاكمان دا, دا, دا, دا ان ها موږ ورې نې دا حاقیمه دا ولیدی دا غوړو صد د دی وکړم او موږ په غوړو ان هل دېونه موږ دغه څه څخه نه وږېږو نه وږو بالله ولا عاقب من ذنب خبر خبره وکړه کنه لیکن اصلاح خوشی کو دیا خبر کری فل اولاو کیا لئے اصلاح سردہ بین والا غرزی کی فرمانی منگی تا او فاو او اداعا تو تر ایو مسر کو بنید یو سوا چون اپر غرقی و سرو در او علامو آچو اول مشارعی اپر رنگ ایدتا اندر اگزی مسر او جا مول ملکتون یادتا پرشتی مختر او اس پر تستخبکم سپکیو گانا خبرتا کاما تقاق ترامی صرفت بی متعباتی ترادر کے دائمی صرفت والا ایتا مطاباتی کنو منع لیکن فرمان دکھا ترپاس تقانو ادا دیو رکو فلما اتتتون آلکہ منگی با بوسطا کراو اسطور جاو دا اتراج تو جکل خدا اللہ کی پاس تینکل حضب کو صفتی لستاری ایتو انکی آلی ایتو دیار کی بزر کے ممانا منگ امتقام اصطا و مجاجی پتر جمع کرو ارغم اجن 200 متر طلع نه سره په کومه د نماز سره سلامونه دا د خلق مفید رسول <سؤال> د عذاب په شکل مختلفه او استعاله فرق ثلاثو یوه خطه کلام استعاله کې فرق ابتداء لس صلات او دي غلط ابتداء په دیت سبوکور ویا په دې د سجود شو غوې سبب او ثلاث متفرقه نوعه ده به صفه دوسو یو داوګه د من مخی خلق دパイ میثم مصلمو اسلام په بار دغه څوکاله ولما درو مریم مثلا کله دبا ان چو اساب د مریم مصلم په دبا ري سالو چې کومه نبی صلی الله عليه وسلم چې انکو ما تعذيب له جهنم طاجر تاسو له جهنم تاسو عبد الله بن اباراي په نعبدان دږي نعيصابهم دي پرشتي بهم انا دعا يتسوله شيء دليل خوط تتحرق دليل دليل ما يولد انتبه تتحرق دليل خلطه ما تقاله اشتراك خلال ايسا دن جهنن رزي او ايسا جهنن تنو خلطه و دليل دي خلط الشور نقضي اشمالي من جواب اتبه اذا قم كانقالكم منه الانسان يرددون شغي و اذا قم ذنب رجلين يرتفور جلبة و ذا جي وي وقال وي داخل في غلطه تضاريه اي عادي عايزين كده لو كده عايزين منه متباينه ده ماشي كده ما ربو من اللي ما فينا فطاعه النار ده لا مجال جبل جرمان مسلمات انت تشكروا سرك طوا ده جبل بل كده قوموا جبلان خدا تنطوا يا خدابا اذا مسلمين ان ليس مقبول من اساءت مصطنابي ربنا خدابك ده قال جاء جمع او دی ولاب دغه خبره وکړي مولانا شان مولانا خفيګان یو دی بندي چې قرائت متشابهات تي محتمله متشابهات دا مطلب دغه جمله څنګه بندنه نو سپکی د دې حساب واځي کیدلی ماش دي چې له کوم منه دا الله یو دی باندې الله دې دی چې دې شي چې دې نور په دغه سره ابتدا ابتدا د دمو کوم شي هغه خبر خبر شي چې بعد یې بعد موه ته ثلاثه دل مگر باندې او عام ناو کې څنګه تیرم پر ګرځي او جنہ هو مثلا موږ دغه دغه مثال دبل سره چې الله خط ځای چې بي کلمه شوم په ريشن او داغه باندې دغه کوم مثال نو کو شیخ ملي جون دې دې ځاښ په ان شاهدونه فظمت الحسد 한국ıyor وإنه داع ساعة لتنا قال لعلم ص Laure wheatkee إنك ذا الأقامت العلم لا ولاها الأقامت الحجري صبا Fragen ليس لحب الكتر largo وإنه لاعلم الصاف وإنه داع ساعة لاعلم مفترة صبا되는船 لكنكو لاس نوابب قلت شئ أعلم شي داع علم دارا کو څنګه څنګه یو علامات علامات نه څه یا پیدا کېدې یا کوم شي ځان پراته جمني جندي کوي دې نه غلې د پلاټې کومه خبره او کله یا د رواني چې دغه مغرب په لګي کې مغرب د دې حساب درسته او په کوم کې دا خبره کې داکوې قبر د ملکې د وخت مشتات تشته چې د پیمله په الله ولا تنتن بها شكم تقول قدما دي قدينه قالي و جماعه دي شيئ چايل من دا قران نخرا شيخي عمر خدام دي دویت او استاد غاته رات منو ته جماعه دي شي اهغه سندي من سایطا دا را ته څه دې ته نتي په پورا ديما ویک یی نو بندا یا او شو رحمن تارسا بعد اعفا مخلطا تقول اي مختلف و اي دا الدنيا تا مخلطه حلال و حرام مصره بس تقول الله اتن تا اي با اتا اي اوه اي اذا اللہ امان تا اوه اشه تشگاللہ بنا رب استاعت رب بندگیده اوه بانی غیار دا مختلف احضاب طریقه باقبال اکون ام ایکی تقول الله بان اعوذ بالله باقلب طریقه اشهر تقول اذا الناس دیه لسا فتا تبسته بي د دې د ګران کلمو په یادونه، او د پوانو دی، الا <سؤال> الہوالله ستان فدورینداه دغه من الا مستقیم نظر پرګاران پرګاران او محبت الله ته پرمقامي نو نوصیب ختم شي. د بندګان رمضان یې په تاسو باندې وګ، او له تاسو باندې شهره. اذن چې نار له دې تاسو دماني دی را دي او تبو انه استو جنته يو پا پا ان کلیږي په مینا یې چې حاضرین کافنین ځهبینځرو خوب جنرال خوب یو قصده لا و ترې لګې د موږ دی نه یې او ما تشریح وکړم په دې سره او ثلاث بناین او ترې کوښایا لګې دې شیا شپا کې دا دی د یو د ګوري وانتم يا رب اوبه کی ہمیشہ و تلجنت الله <سؤال> اجرتیں تم سماطا سنی راستے لکیشو ینی دی یاداله یما تم تن تام کو دتا عمل باندې عمل کو د حق می کو تو مجازی لا كنت یا پنچل پریک می لا کو ترهم مده کو تیگی مده ستگی وترتو نباست پښتې ګلډينا دا یو ټاکل پرو نباست پښتې ګلډا آزاد دي نو او په یع آزادونکو نومه دغې او ځات یې لیکل په دې معنی راکندي په خنثوان جرم کی وانا دوابوګه تاسو هغه ما اي مالکا مالک یو تړدار دی ځاننو کې رښتوبه يہ جن رباغه ته ورا او کو تاسو به کوم منربسته زده نن په خپلې روغې په تاسو ساتیرون دی ته وځل نو نقبوخیوی اعلید ها دی اذبا نا خلق لکو گیا داسوانی جوابوحی ذر کا لکو نوکرسل کا لکو سبی اتجا کا لکو سبی سلویق کا او, او د اللہ فاتر دا اسا اللہ فبری کریوی نقا جینا مونتا سروو مونتا استحق لکو اللہو تلیگلو دے مون تلیگلو دے چونکی دمات شاہیو خدمت گار دے وہ دے بھت روئی ولكن اتفقوا مل حق جانته و قطعه و راخه بار بندون کیری بندون هم ابران ابران یاری پیسہ لکړو خبره فانه من منطقه ترتون کبر الحکام لکاوکی یو بدره په تلکنه پدنه موږ نمو په خلکه وو چې وو دای شره چې نومبر ګوراته کته لري شو په دغه مذکري یا الذي الحق چې حق نه بلکې ای دي جن جن ناو مذاګری ولا جن درګای دي دا الرحمن ادرا ان الرحمن الرحمن ولا ایسا را پریشتی مورد جواب کوئی کتر رحمان چرت اولو بی زب اول آدو بی اس اعتراف کوئی در رحمان بولد بی نظر مشرکوئی نا حضر بی اللہ نظر پک یوم اصحرشتی جو نا بمکن خبروشی نا بلا نا ممکن دوشی نا, نا دام نا ممکن نا او دام فرر کتر رحمان ولد بی نو زب آدو سحرک اشتخاب از اسمان کی اعنا متعدده از مکر اسمان پاسی دو اش <تیش> داه کته انسان نه هیڅ شي ک انسان ترته نه دې مخربو نه مخرب تاسو شرط يده او شرط يې د دې اصل کې چې د پاتې پر د تعلق جوړوي د سبب اتصال نه د اتصال کله دا دا دا انسان خرې انسان نه ګې مخربو نو اتصال د دی په کلیه دامتګ دا دا دا نه انسان مخرب او نه بخش اندلت امنا رضا بلد ایچه الکه اللہ پاک دے پا دا اللہ شرکان پا دا خی مرد پاک دا محالق با یہ وقت دا این پا محناد اللہ او بے و مخاطبی وزین انتراز دا مدعی پا زینوائی پراک دا رحمان و لده پراک دا محالق بلد این برادین پسکی پاک شاوگی دا احتمال دستوالی موزین شوالی رضا این پا محناد اللہ او بے جی اب این دونه لوده جانو اپنی اکم ارتب مارا قطع بیادیمی ایدادا دیم زیین کنیس میں شکیه دی رحمان وردی وہ اصل کے خبر داشت بلتا لوده الو داخلی کی کمپناتو انداخلی کی پسو تاکر مورمان شکیه دیشی چی نوضور شی او کی ادرشی چی نوضور شی دا همین دی خبرو تایید امولاد ارنسلی کر رحمان وردی برسطو عادو دوله رکش دوال حق پیرا دعام ترجمه این فمانا دماله ما کاری رحمان و لدو رحمان و لدیش دی نزکر ز اول عابد یمان دا اللہ ز اول عابد یمان دا اللہ دعام ترجمه اچھا عابد بمانا دا عابده یعبادو دے عبادت نرے نفرت کونی تجد رحمان و لد بینیش در رحمان و لدو فانا اوز عابدون ز اول نفرت کونی کی يو ترجم الضبع عاديد يما او دائم فمانا ذلوك او دشرت ايسا ذا العزمان نسل ادراك لا اهم سادقين يو دا نسبت سادقين اتعلق سادقين ايو فكذا كده عاديده يحبضو فأي حيط رحو ولا رحمان ولد ده ما نشتري دك اول ظل فردك ونكيما دا تكيبالش ورد او دريما برحمان ولا شيء زكى اول عدد الله يا ما اول من قاياه وعبده وحل بعد يوم مفاتيح باسمه من ذكر ورا بلاش قال لك كان بين فجر ودنيا كل ما تقول تقول يا لا اله الا الله خرج لوارشا وقل لي وتبارك الذي بارك لنا في اضرار الحكومه تسمين ديواري کې هوا علم دا او غلا پنجان دامن له انده قامت او د تبورغو ګيرو سو په کې دی شي ولله مې كله دي مالکان نه چې خلق دی سو د من سيلاله کو سفال شير نه کوي او دي په دې کوي په خپلې علم او مسلم دي مانی إلا من تريد الحق بمن برصو كما ناسسوا جماعت شنو غماله په کې درس نو دې کې معلومه څه چایلکم چې شاهدت کړم نه لږه همیه مشاهدهم ولن سأل تنك تفوس لازم نه مرحله زما د قسم په حاله الف <سؤال> عقب کا وعنده المساعه <سؤال> وعنده علم كيل هي بنت علم دو وينہ د دې په نمبر دې كيل هي علم الساعه او الساعه ترشو اله متمزص دا الله کوم علم د قواته بنت علم د كيل د دې نمبر دې يا و د قسم دې قسم کوم نمبر يا ربنا لا ما مختبارا قلوائے سلام جمعہ کار سلامتی علیہنہ محبرا تسلم خبره متعرکت تستا سنا پسو پہل ملے رشی پوہ بشی در سورہ دخان کی دخان دلو ہی مطلب اشکری تلیکی بردخان غالی قیامت شي یا مختر شوئے حانیو جا حانیو کیتا ہم بھی اندقیات قرآن سے پت انا دلنم نگر کتاب لرا فیرت نوار کو پشفہ بارکاتی انا سننا منگلی گن کین امممممم د دې مبارکې سم مطلب دی عام تل پُل شونه کړه د ورځې پمیاشتي یو غصبره هغه سپېڅلې غېته سپره دا به په هغه کې نه دېلېت مبارکه نو قرآن دې بیا دې یو اټ کوو په سپره باندې مستمر الله دې زو قرآن ولې دېت مبارکه اګه شو د دې نه د نړۍ په لیسه ستاتې دې شپه نه کړې اکرامه و جماعته دې دې کېږي وایې دله شعبان نشونه چې کومه تیر شي و د لونجين مکی داغي نیمه دا شفه رحمت ته همې شفه مبارکه ورته همې شفه شفه ته همې شفه برات ته و او تسمیه به اخیرین شکو د په برات سوق چې بندر سوق چې دغه باندې درته چې موږ وینده او شونه چې کله کله یې خاطر مکی د داپکی دایو باندې مندارګه لپاره برات او شکې په دغه شفه باندې داپکی بندر رئیس تجار تاسو لیکن پر ایوکی بنافیر ویدار بسیت بیلی کن اکراملہ فقط اپدن نجرکا دے گیا کرب کنی خودی اللہ دلاغسو دن تنیزی گیا شید گیا ریزی قرآن کی سفا سفا دچارش پنگ بارکش پدر قدر دا قوضی زید الفور دا خمید ایو بحث التا فدیک یو حلیسی اخر دیو این مادا والبیخی بشور ایمان دا لینا وائی قسم قلت نمشل شبا دشپی منزلک ویدار درود رودین کچنا د پهلو د خېم طب بسبب ده بيقولوا <تصفيق> لك يا بشر من بشعبات اسماء بن مادة بكر شيء ياض ده ويخطب ده قبل جنه بذلك ده حديث احمد بن احمد زائد عبد الله بن عباس كذا صرماي من شعبات اسماء لاخير من قال ما ردت هذا المدخيل مشاحن شاكته سيكي ده او ده بس كل حديث بالبربر ده ومقبولش كان باليسرى او نكتب لك حديث ثاني قالنا وقال اخي ديقي ثم قال لايش بيقول حديث موجوده شركه من كلمه الوقت مش مين او ايضا الشكل هي اللي خابلك في فدان تلقي خواص او اريد ذكر الاخبار ثاني ورزكي شو دخلكم لكم كميه رجاتي دي ابو منصور كي سلمون الرشتبهيا او ذلك الدين ان شاء الله من بعده صباحي واي حادثه دراوي 90 نسخن العادسه باكل اكلياتي حتى اكثر من القران في شطك فارساء نسكتك دا قطي يوشه دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا او اذلاله د دې شپې مبارک کډین د هغه خلک دي شاعنين او اذا کړي په دې کې ته د احناوونکو ځاني انده کوت خو له ابو طالب مکی کې داونی اعتبار و نشه تاسو دا قرآن په دره شفاهي شفاهي فاكش قدر نه دا یاش مبارک باقي نازل له ګورم په دې شکاره کړو په د قرآن په شفاهي یا ټول اسمان د ورځې په ګوډه دی اسمان د دنیا ته چې وته رسیدل یې دا راغله دی یا ردی په خپل کې پوره وړاندې ده دکښه مخکمه وګورم موږ د یادو کې په ناش شي شو اوس کوی راغله د اسمان د او قران تهوري مبارک وي جشن مبارک دې کړی قران برکت کتاب زابا نن ورځ مونږه مونږین او ګیرانږي در اس مکه چې کما ده چې قرآن کریم لري خدمت په پښتو کې په دې سره په یو پرته سره کې امر ان خبرات په څلور وختو طرفنا ان انه سه امر دې ګوړي دا د رحمت الله ستانا دې چې الله سم یالي موږ د پنځه مولانا ته په دې کې نکته او نَقَرَ سُنبِعَ أو غائلت سَ unawareَ نَاع Ahhh ان تقرر بānünü أيها point يلاسك الآوي بعد ح Tolkien يُأقول إنه ليه الله سُمع و clinician تلك ال Beneس تلك الأسبوعية dés precaون عليه到 أamorphpieces ا統ع ومن complete السؤال فعلے vertبت الإسكتب cul ان antigua فائل سأقول persoon هل musimy تعرفيةETHLe الله سن ولینده اسدا کوم نه ما کول او ما باد تمام اسس په نه کوي تاسو په اوريږي خوش مستي ګوروي د نړۍ په تمونه رب السماوات او لاردي د هره اړین په خبر خبره برابر نه ښه رب السماوات او جمات انه ما مړه دې آسمانونه ګلې چې مستي ګلې چې ګلې چې لا اله الا الله څرګنده وایي دا نه نه کوي او تر بکو مره بو اجازه کوله او او ربا بلکه د کو شاکه یی راغو موږ پر پتنی نظر کړو او څومره د او یاره چې د مسلمان په لوري ځاهر باندې پرې دوکی مانه نه به چې راغل نه چې موږ وداسي عبد الله المصطفی راغل نه او لټه نه ده چې آیون دی لږه د اسلام له رسو خو حدیث ته د مسلمو راځي دي نو الله په دې ولګرا وستا مردا یو کړي ای دغه به خپل سره په حال کار ابو سوتيان راه یا رسول الله ته کلهغه دنیا کې دغه خبرې کې دشتي په کې دښتخ په وړاندې اسرائیل یې وله د موږ ته دعا یې کوله دعا یې کوله دال کې هغه چې اسمان ته تاله په دې وان چې په فضا کې نو مجھے نو مجھے پکړی دا رواي روم تلري افیلم ګروته د بدردا او دخان ان کرے یو بل ریواض دا دخان پر عادي قیامت چه قریب شي انجه پر عادي او په بازار حالاتي د کافر نه بل هر سورنګ لګدسته موږ نه خپل نه مودږی او مسلمان بل حالات د احنی جوهلي دا پادېسته ودین ظلمتون تعالو بښای د زوپی به ته همدالکه هوا متقدر شي هوا غان زبروت شي في بخان لما افترناه قطع ذاب العليان خي زحاق مجاهد مقاتل فارطاق ذاك دان خلقه ليه سريحه عبدالله لمعصودنا او غدا قبل اخنا جل المحاس احمد البخاري و جمهات المعصودين جاء الله صلى الله عليه وسلم اما في جمهات المعصودين سفلياتي او في السماء في عماتي قريشي مجاوب رادي فاسما والمرافقين بغونه افساد مؤمنين بشان ذاكام مفسر ليسو كنا متأكد بجرسة من علمتكم علم ان تتعاش علم و بيئرنا دا خو هغه دی خو دا سوال دا نه مکه او د ګول غار خبرې هم کولې شم علي وايي نو زموږ جناب ابو سعید وايي زه جناب حسین راغلی د اسمانه او خلقی قیامت یې موږ په اسمون حتی کې یو سربل یو د سوځه ترخصه حنث د توې سربل مسلمان د شهادت زکام ازمګوته کبیټي د ټکو د پیل د تیز په دغه صورتونو نه او دا بل همین پيش کې بل هم پيش کې د ځخان څرګندې قیامت راځي نو قیامت کله ده د هغه د ځخان مولا پداره چې عبدالله بن مسعود وي عبدالله بخفله وي چې دغه د قیامت او یربانه چې فنې عذاب ان او ځکه ان وروغ جاهم او د عذاب شديد راځي او قیامت خو دیږي دا ځکه دغه راځي رازيب اسمان ته اونکي او دا عذاب او جی بووی ربنا کذب رب لکشیب ایغم ربا قائنا لئی تنم ناعدام امان داکو اننا لحو ذکران ایتا با اتاکتن تاعتشی او ذکر رسول مولی بیا او اپا معلم دی چوتر خودر اولیو بانی لیو او من کاشو لیو تاو سراشا مونگا لیتونو را گا را گا با ایمان داکو اند کامتا رو شده گی او اپا شودان بیا او اپا شودان قاعت بلینشی عبد الله المصطفى يقول عبد الله ما باقي ما قالك ما بطل المسوق بس الجبراي يو والقل يوم القيامه أو اوري اركك المحملات تحملونه اين منتقون بالرسل لقد تقدمنا قبلكم وما هو خا ما خنت حكمكم مكنتكم تراعي على على السوق اذت من عند الله فبعدين اصل مالكين جاء محمد المنافق في منافق ان ادو بان ادو لي. راقمات عباد الله و خدای بندگان اسلام پرې ما ته پرې الله انده له مکویا کوي د بندګانی پرې او داسمه ادوی له الله یا عباد الله و خدای اكما سنتذكر نيته كما هو يقول يا تكذيبات راته كما ذكروا كما في maneuver كمانا فاستقمنا على شيء دعاءت ربك دع قومه زين الله ورسله بوزا بندگان رشيد لن فرشفه ذلك ان ادعي لي فاسترب عباد فقال استجاب انکم ترقطات كتب خرج راڅه کېرې شي واکه په بهارا د ریاض را هوای په ځای باندې ساکنن خپل <سؤال> دي د ریاض من ټورو دي الله وکړو اسمی او تواي څومره هم څوارغه تاسو ورته تواس د ریاض به راوچی د ریاض پرې را هوای په خپل او دا ورته کوڅه راونه را دي او جنګي دي په انهم جنودو د اوج په موږ راكون په کم تر کوم سومره په خدل <سؤال> مین جنتونه باغونه وروم چیرې ورونو فسطونه ومقام مقامات کړي ني حضرت مندې ښه ښتاه ته مقامات اکتسبو و نعمات او دی نعمتونه نعمت نرمي ته وله او شار تياغان ته وله او هر شي پر تن نعمت راته ښاږي يا باقي باقی او شارقي انځل ان بص كذلك خبر انداز او اسناد ملت خدمتونه بل کوم دره مخکين صد خبره دره ديو تلابلي دي کژارک حسن یاری حسن, وی نلی. نزی نبیان قدی واری کون حسن مانا و راغلی منی د شنید راغلی دګه کدی وایي د خپل کوریش او میراث په مرکه دغه نکړه کوم چې یا بنا د قول حسن د راغلی جرا نقل او په میراث معنا د دې کتبه کې نکړو اورل شي کما بخت علی مستمل ارجو جلالت بن اسمان او نجمکی داوی مجازي نه اسمان پرواز او نجمه پرواز او استعاره دا تمخیلی دا تخیلی دا اثمان و ازمکانو پرسکی وچان برشا بنیادا ممانده او او بیجا جاگاری گا مکرد منداب استعاره تخیلی او اثمان و ازمکی پتر منداب استعاره مکنیش شو دا, دا حالت کمرگو دیر چختو خسره آگه نا نپی اثمان و اتنل نپی ازمکی و ازم خبر پوشیم دا تمسکیل شی او دیسیو خوشنا دے انسان دا پارا خسر ایوکر داغه لپاره بدل روان دی په یو کې څه پخوږي او بل کې ځان ماخې نو خپل یا پدې کې بلان بنیادم یا پرشتي راځي یو ترجمه د کوم تیاری په ماکه له اسله خوښه نه خپل ځان دروځه او ته ایمان ناتې لرو که سمای باربان او باکه امر خې په باکه راځيږي نو مت مرشي نو جایه پکې او بقایې ده بیا وسو مکه جایه وو بسلو ته بیارا ایدال <سؤال> اومین چی مشی از زیر او زید خطوط عامل پس جاری او دا چوی خبر ایزم با تمسیل دے و من اثبتا که از سوچ سا دیدی که اسمان دا تارکو لیدی که او تعویل که سوگ رو پا غم مانده بیاراوان دے روان دے ویدار سروا دنگی پر دلکی دا اسمان دا جاراو والعمري وقال الدعوه متقمي يدغي من لدغه تخاجنا تمام بلاقل دوداري اذا جهاله تسوي گديوريني چايمه بغتار سما اهل السما وداچا بغلني زده شو داخله نسبه لطيفه ما مشابهه محمود ما دوبشه دپوژانکه مجالګر دينا کوپر څلور وخت چاند دې. اته موږ یو بحثو د تحقیقې، بحث. دا موږ یو بحثو، نن به ثک جاری نن به جاری. او دای په ما ده طالب المسلمو لپاره. موږ دغه په پرځای اوس په 50000 راغلي. دای له مداون په ورته نن به ثک اسمان جاری نن به ثک سماک جاری په ما ده طالب په دې وروسته دې یو اوله مجرتی سو مطلب څه دې په دې باندې باندې غونځيږي په دې باندې دې څه په تاسو لیکن زاهر اور سي او دا د دې په سموي د دې دې side اس نه موږ دې دې دا شي په لغوی د یا هل یا طيب بكل بسم الله بعد یې دا په وروه دون ان بذاك البيت ان اباك شبيه شيء تماما مثالي اباك هذا بالو انه العراقي ما يlandi مسلم شي الاول نجولي ويت وزينه وويكي ها انت خد داخله بينك شو وما اقانوو غنیتا مولد خوکا خامخا بلکون با اسرائیل تشانا عذا محین از فرعون بیشکا دیا متکابره دا مسئلطان و لقد اخترنا مو برخوا اعیلی کو هلمانی تشانا اولاین کو خلق زمانه کی ورخوا اعیلی تذیل آیتون نا شپاکی متحان رایو بیشکا حاولو از دامتان قسان شگی وای تینجا نبی مرگو ما مد مخکنه لیم با مکشی مروکا نا دا جوت نوش بودمیا که جا وما نحن المشين او نهبون دا منشر انتقالات کوپکریشی وی خورکرشی اواینی تاسو د آیاتنا ادوکه آیاتونو په اتو د آیاتنا دی اوازه تاسو تاسو مشرمانی تاسو شنو ام غوړو دی ګورې می کوم د سب دا د تو د باکو منه بابا کو دی شي کوله ته باو باکو یو یمن او غثو دی د دې په تکریدا دی دی او غا څه غل دی نو دا الله وای هغه او دا لږ په نوم دغه په پرمهاله په باره خبرې مو کولای شو چې په اسباد نه نه مو ویل ولږه چې قبل هما او چې مڅه پهلک نومه غلاکه دغه موضوع دې په اټن د اسمانو مکا په اوالو مسکلي دایي دلاکه موږ لو به ګورې په اوسط کارکو انګرته لیدل راغله د حق مطابق خامخا خپل څه کې دې سفار به شي دوست دبلوسه مولانا دبل مولانا یو صاحب دو بس آنید صاحب الشاندری یا صورت لا موسا دی مولا صاحب ازا فل مردوی مدد قید زفر زوی طوائی حالی طوائی عطیق طوائی مرتق طوائی دیش یو دو صلوان اونو بی مدد کی ریشی مگران رفت اللہ کی رحمو کری بیشک اللہ زور رحمہ حبان دی بیشک ورزق کونج دا بجاننم کی اوان دا دا فرات دا اتیم دموزرن اتیم دنگان دا کل مو ری تشان دخیری دا د موتكلوا يتعاطوا ازاي بتين لخنانو وخيله يغني جوفي بيوته بخيره خلال هل مشان بيوسف او جايناو في الشتوته فجنوبا زبانيته وجوده له جويل سيء فاتي ورا هذا البذر مثل بذر رائقي من جهنم ثم سوف يطوقي طقاطي وفسرمه ده عذاب حن لهم او الربوي ويقال له يقول ذب انك انت العزيز القليم اذا كنت زور و وعدك منسر ايه ذوق بيني و سكن سكن دا لازم يحجوا او التعويل الغريم و ذوق العزيز و سكن فيك هذا اذا علمت ان انت الحقير او الكريم قدامني انت جايت و سكت سري خنداه جايت ابو انك تغث خريما ابو النشاط خري ذوق آمين آمين ان امين بي خطر الياء من ساهموا ما يدعوا فجنطلق بي تشي نوكي بي اغدبن صندوق صد رخمنا مرم فهم ويستبرحنا بيرهم الغامز لقد متكاملت وقاموا كذلك خبرن بفضل وجدناهم صادين دليل وركاب سلام وقرن انه توسبحون اغاذن كيف طول تسبحون يعني قد استبرح لد اور ذلك د وژنه مکهرا یا نور بها بل وجه الكل فاتحه ان فحل نهي والي امين به خطري نووسه کې پدې کې معنی مده مخکې نه ما د او وسیله د اجر او عذاب د غره ته فزم رب کا ور په هیڅ طریقه ښه ستنه پنا او تو کو کنه رب دک. یا کو جوړو کړه دغه ښانې كيش كذلك وإن نسان كذلك فلو بس ثاباني فعلا بكيني فلو خلو السيادة كبوكي هو هذا عذاب دولة انتظارك هو هذا عذاب إنه مرتقين بمجرد سميتي فالطابة العلمين هي دي خلو الشامسات كبوكي ماني الرحيم حامين تنزيل كتاب لله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبص من تعبتين آيات لقوم يوقنون وَاسْتِلَا فِي اللَّوِ وَالْنَهَارِ وَمَانْدَ اللَّهَ مِنَ السَّمَاءِ مِنِ رِسْتِينَ فَحْيَا بِالْأَرْضَ بَعَدْ مَوْتِهَا وَتَسْلِفِ الْخُوَاحِ آيَاتٌ لِي قَوْمِنْ يَعْقِلُونَ دام پا حوانیوکے یو شو مناسبت بلی آسرا دا اول داغی دا دی دا, دا اول داغی دا اخر مناسبت ام لیو دا ہاری وصورت دا, دا, دا اول او سرا فرتخب انهم مرتفعون ممت دا قرآن زکر دے تم قرآن زکر دے لے گل دا کتاب دی دا جانب دا اللہ نا حقا اللہ چھ زورا وردے خواہن دا حکمت دے دی کتاب دا حکمت دے اللہ لے گل کولیشی دلائم فی السماوات والعرض بیشک فا اسمون غمقلی لآیتن قدرت تھی و پارد ایمانا رو No. لا يقول لآيات الاسم شرد في السماوات والأرض خبر مقدم شرد هذا هو فوه أو بيات في السماوات إنه في خلق السماوات وفي خلق الأرض وبعد بعض وكهذا هذا غير لك أو دلت في خلقكم دعاته شرد لما يبيه السقويت عيني أسمانه وعيني جبكا كلا خيري وصويته فوه ففوه فإذا إشت أسمانه غرنذیز مکری وغیر وغیر سوری وآیاتون جا آیاتون آیاتو قداشوا ما یبوس من دابتن وما آیاتون وما یبوس من دابتن آتب کپسو وفی خلقکون وما یبوس من دابتن اوستاسو پا پیدائش کی او پا آگرش لگو که یبوس چخوریشینی دی دا, دا ما یبوس او عا تک کلی شي موځ روونه چې هیڅ سم دي دغه او دغه پسنه کولی چې دې نه دا وځل او مای بوسن دبطه نه نه او چې اتاب کې نه د کو جواب وایي آیاته نه کیدې کوځتي او حق قوم چې یقین ته وونکی وي چې اي شان دغه شیا منی واختلاف لې نه نه رد د عتفتين په شعبان دي في بكدن كيدا وفي خالقكم وما يبصر بالدعبتين وفي بلاولو اختلاف الليل والنعاد وما هنزل من رزقين الاخيرين فليتولو كي اعياتوا دا لذين الدارس لان البحث تي عتب ومعمولان دعاملان مختلفان نحوان سخبرشته او تكيب انو مليون مقدمش نكوفيان وعي انو مليون مقدمين عتب ومعمولان دعاملان مختلفان وكيو بلغيرش افا بدلول رشقوه دوركي رجل الليل روزي بارانو بإطباران تروزيه لشي جن ذكر الله تعليمان اسمك اقسام نيوب اكراشيه بس تور المركضون وبدأول دخوا جانوك آياتنا خد قدرته دفار دعاكم شعق اللذي ذالي آياتنا نخد قدرت للا ندوها عليك ذلني تتعمل بالحق في وسط حق سراء متلبس بالحق ومحق فبأي حديث تستطيع ما خبره بانه بس تألّانا أو بس دا دا آیاتنا لئن لفظا اننا ذا بدل الاستمال واسقم خبر ما يفسد الله باياته ان ناخذك فلنا يبقى ايمان قوي دا, دا, ای دا, دا سوتكم خلق ايمان الغليل فرحقاتك ظاهر باق دين درو جن اسين نهي نهائي مندار مجاهد سر نغ سر ثم لا فار طلافي زمانك دي شي او طلاقه الرقبه نستند ayat نفس وكثير فوق الغليل نكار اصدار ولشین ختل دا سلیه مصرده من قصر تین دی ملازمت باچنشی پلی اخبر خفر باگه او تکبر کون جایی او دا سینکا لما سمارکا تا آیتون او ردلی نی او شارکا تا عذاب درناب باگه حفرکا دا او قدنی باشیر ویزا علمی آیتنا شیعن کلیشی معلوم که دا آیتون زمین یو شیع سا آیتون او رد مالوشی سواؤن اتخذو ها غزار و نووخه آیاتونه چې یوې په ټولې نړۍ کې خاندار نو سکه چې آیاتونه کباسي دا سکه چې نه مراتب سره شهوونی ان په ظاهر کې بارې اعتراف وغورېږي بعد آیاتونه دا سې چې دغه بارې په ظاهر باندې اعتراف وغورېږي هغه ته وایي دکه مکه چې مو انکما تاسو لله ته تعنن الله مغواراز دې ته بس کای مده ما له الله او ما سلام پر نبی دې دربارا کې ریشي واه مالک ونظر بغير الحنباء داكا ثاني ببار عذاب دي سبتوني او رسلو دي خلقونا يا مكة دي خلقونا دروان ولا يؤمن عنهم نشي بشكو لدين هاكا دي كسب كل دي مالاو دولتشي انسى عذاب ولا ما التفوين دي اللي او نشي بشكو لدين لنا مدداران ببار عذاب دلو هذا دا قرآن هدن هدايت عين هدايت دي آ دې په دې باندې وخت آ ته چې تاسو وګورئ دا باندې دا غواړي اړین درنښت موږ یې درکار آزاد نشब्दي آزاد دغه غنډه امریکایي بل <سؤال> آزاد درنښت د غنده آزاد سره آزاد بلاني توعيه الله ذات ته مسککاسه فضل غره یو هموار سخت را کړل پړې پورشوي سره دې لا پات کوي دې شي نو پکې دې بچم شي دې الله او دې په قلب کې تا سره ا مصلحہ استو په هغه چې اسمان کې دی خاطر پرستا د منبات ته پایا ځکه چې اسمان کې څنګه پاري ا جمعان ټول امنو د ټول ثابتي موجود دي د نظر پاتند امنو کائناتو منو من عضايا باتول <سؤال> دا اللہ <سؤال> دا فرق نبی اللہ <سؤال> دا دا خالق <سؤال> و مالک دا فبیش اکو برئی که نلعوید دا قدرت تفار دا قنصر شروع یو ظل مختمونگا ایسا الاسلام قبارک یو ایسا ایلو شی روح منہو اللہ قرآن کیوئی شی ایسا اگری مریم کلمة و روح منہو امیتو تبید دے روح دے باہد دے اللہ قرآن کی وجدان لاپر بچے دے روح دے نحوذ باللہ ونجد حسين من يلي واخير محكم ويلو وده هرقك من ايضا انت ملع اوارت دا يحبشه انه يتصوي دليل الزامي في دليل ازم المقدمات انك يمده مين غيش انتو يده وده اكتول اسوان او من فول ده اللامين ومكلم اذم اذم تبعيد ينه بڅوک چې له موږني پېچا یې دا ټول مين الله دی په ابتدار خلق رزي چاله دي دا الله دی دا نه چې بعضه د الله دی اګه بعضه مرامن د دا ټول تم نه آسمان دال نه بچي مگر دال نه بچي دا ټول نه مني مننه په دې زسو دې کې شو دا یو الزامي خبره ده دا په دې ځایان په ورکړې ار چېږي دا ټول دالنه مين خلق هی او ابادي او اختلاف هی وي بركاته دې وګورئ شپا راتلو دا کوم دعنا تزعلنا نزيل ودعنا أجزاء دي إن في ذلك آيات يقوم بتقوش ونبعد إما نارو يغفروا سورة الله مقول لكم النيشتري اغفروا يغفروا بخشش أو ضربوا ذلك وين ويغرودوا بخشش أو ده جواب شو ده هاي مقولين قواني كلهم لهم اغفروا مقول حضر يغفروا ذلك البطر تاب ولا تبدأ كامل الله كتب وايطاواناو كأغير ببخشي سكي ذكتب ايضاق الشرق او دقع اجازاش ولا نده مقبولين بالتابير شي شرطو انذا خلق ستاج دي اللّه فاق وي دي مطلب داشو كتب خلق وطاواناو كي اغتروه ودي بستاحو من مني لازمان او كي لازمان مني وان اللّه وبران بياك كي دي وانينو وخم اغبطوا در بغرق وي ان يغترو للذين حاقستان لا لا يؤلون لتنك لا يؤلون لتنك لا يؤلون لتنك لا يؤلون لتنك فأسفت صوائمه اللا ولوك يجي قوما لذا قارك الله بدلوك قوامتنا بما كان مسلمون حقاً جيداً شاكف عمالك دعان دفرا ومان أساء شاكف عدوك فعليها بوجه قزان دي جاب استاسو رب استاس ترحلوك وصول دفئي غمبر قلاحي لا تيجي نو اللا وي دام بدي استعالوهم دقشان الشرع خام اقرار کرو من مجلسان کا کتاب توراد لان باہد کرو یا عجیب سے کتاب توراد انجیل زبوط ہوت والحکم فا اسحلی یا حکم اسحلی تم ملیشی یا حکم دلتو حکم نظریہ اصلیہ وعملیان حکمت نظریل وحکمت وندمو ته کوم variant دی له پلانباري ته کوم بې نموري مګر يا دي ان پلانباري ورته د خلقو مصيبته پلانباري او زه څنګه غوړم د دې باکو باکو زونه په سماتم او ورته څنګه غوړم باندې موږ د خپل زمانه کې قسمتاتې نعمتونه ورته د حقیقت بګینات د تارخ کالنې أو داروري كنت جنبينهم أدروي بطارات أدروي حسد بطلق ورنين لاشيك أنفس تاعفة في السلامة فيديكون سيطرودت تعمل ثم دعالنا تبعا فينا قصد من تغضل على الشريطين أيو طريقة على الشريطين في الشريطة ماني الشريط ماني من. من, من شرعه إذا سنه إلي سرده أيو طريقة اللام في خلق في العشيط جاء بحر مقال كي بحر رحض نريد شريط فكرا لعب دارات نقول تسوي نقول تبدو دفاعش بطر ربطين جدا كم خلق جزيء او يرغيطا التوبول جزيء او بطير اوليك نقول تسوي الشريعة مورف تهمل الموضوع اللذي إذا تبقى الناس في المحال شوالدك كتاكيكي ونحرارك من شريف تقيمانا شكنا الله كامتا صريعة كتاكيكي اوليك انها تبقى الناس منها عمر الله واش محموه ومزيقين العاقب هو شرعة اصتركة سوي اللي عارف هوي شرعة شرعن شرعتن ش او حغالا را دا دین تا وصور اذا اللہ دین تا نوزدان منون خبر از خیل من الامر اذا خبر دین نا فتت طبیع پتی اور ولا طبیع اخوائل نزیم یارمون مطحبت اخوائشت بحاکسانو جاہلانی بسنب دوئی حر طب جاہلوی نا خبرم انہم لیوغنو عنو شئئن نشی بڑکور ستا را نتانا دا بعض را عزم نسو او ظالمان با عزم رسلان با عزم دی خدا دې په وحیدي د حق په واره بسايد د بصیرت جمعره بصیرت وای دا قرآن کوهدا د سبب د کوهوی جدي خبر په کی او ګلایت په حکمت من یو ځل تلیو کوه دا قرآن دریم په یو دیاتري بسايد خدان دې رحمت د فقره 127 هم اته باندې ذکر او سیات ایا ګناحتان چې کس پکې تشته رواني کړو کس پکې سیات د بادو ان لږه سخیللیه چه خیب او در زمار تدر مومی اشنتی و عامل او سنگ برو نسلوی او دا کاما او, دا او دا سواال بدل لے نسللللغی ناملو سوا ام محیاه مماتم بجاکتر رقمان دی چه برابر جونددی او مددی دارید مند او دارید اند او دارید اند او دارید اند او دارید او مددی او دارید باثر دولت د مسلمان او د کعبه حالت یوشي او د کعبه تطبیقات نبی اعظم دی دری خبر ورات چې مومن او کافر برابر دي نشي او دی راه هر دیا توسل او اېدا جرون کې دعا دوږنه دی دی توسل او یمخل للمؤمن ام کاته د نز استرجصي اې ان دغه ته لهنا نشي دالحال او اقمح يرما دوم دئ او یاده کانتم ربات یکونه دثلای د جړل مې کومه سې رسول او اللي دوستو ابدا پداره شو بار بار یاته اسباع ربي خيسم يوستو دات په پرمزه دغه تاسوا خو دې نیاز یوهی نفسي چې يو دوستو له تخیل ز کم طریقې نه واده د دین نه قرتینه او غیر مغروین مستغلقین شاو راس بنعالهو کې تجبر قال الحلوي منغه پکه مته به زالم ظالم د دې شي خوانه د دې نړیانه په موږ پرات خني سقمه حكومون نه کار کوي سره دا مختب حتى ندع تقولي تواقعاته دا حكمة مطابق دي اولي تفزع اولي تبقى رجل بجلبشي هات نبستة لما تتربط بجلب العمل بادي ودي بو بوضيعتين شئبين افقا يا تا هات نبقى رجل بجلبها حالات نصفة دا مقصد دا دي من دا هادشة اتفز الاهو سجر دولي المعبوث بالحواق عايش دا انا يا تخبرت دي دا مطولين مفولي حذرشيو دي انا ا فريتا بده نه پخ خبره کان م نه راش اتخد هواه من کو يولس لا ينساني چې ګوروله خپل بېو خارستره م ابو خپل چې فقيه ته رکن ادب يا وين محل باي واذ الله الله علق ذكري على اي مسر علمنا فريوش ان لا عالم به پدي باندې اور د انسان دي يا د حال مقوله کا الله جماتي په حالک نو دي چې دي عالم د وكبرت يا ابا سردايل بن داري قديم طهاريه يا لك كبرت سردايل الذي فلينا جدا لا تذق الظالمه وختم على سمي نور الله فسمعوا وقلت جديد استن من من يشاط الفضاء تقول يا ذاتي فاستكبر هيكل الله فنسيت وقال وي ما هي من مغركون الدنيا دي فده ما يمشي دي دا هي دا ورسودی حیات او حیات د مفصل ده نموتو وړکی په دنیا کې و نحیاځو د دې لاوخته د غریب په سمرا یز په توي نموتو هڅو کې تګل دي اڅقنا نموتو موږ مملکې وو نحیاځو د دې په اعتبار د د او قیامت نشته اوای د دنیا له دا هغه ته باقی مونږ نه راځي د هغه زمانه دی وړي مطلق له زمانه او دغه معنا یو څه تحول شي بیا درته په دې کې دا په اټن کې موږ د مودې د عالم له پیل څخه د هغه په سویدا نه دا په کې بل وایي دا زمونه را دي منځ را کوي فقط طاقت نکوي بیا په دې معنی دا الله په موږ ګدار شي کوم شي به نه لا ځنه په چ کلم مختصر مطول مجاز حقيقي ولي قوس الشاب الصغير و ابن الكبير مشوونه بلاده ورو کر زاداتی ومذلشی زاته رانی او له به ذلک نه چې خلک منيره دې دي مغر اکالیانی یزون د رو او اندالې نه کله مسترش بده او اتو زموږه چې په حق ای او قیامت باندې بېلاد واجب ما کونه په دې باندې غریب نشنی په قیامت راځو داسې دنه په قیامت نشین دی لږې سره الا که مګرو او ولې اته منډه او على وجه الحسبه نقول عليكم انكم تلاقوننا غالبا كولا لو بيكونوا ديكيتاسو جابكوا سمكوي جابكوا زعما في جمعكم يا لكنك ترى كل شيء فقد ان على حكومه الاقتصاد من كل ان ذاك الجنرال تاعك ذكريه وعلما صعيبش وکل ای برقومه امت هر یو جماعت جدیتن ناس یا سیماری نسکو بارکتن ربو مستقبل دا زمونی خوره یا د نړۍ ترکهی او ترکهی توماشل ینی وتهحدو امت جدیتن فراتق په دې کوم اداره ته دیو ګناګار لري سکو یا سیمانی جنب سکو یا جدی کون کله مدن لا یالکی دا هر امت مله کدي شي خپل عمل نامه تا کې په دا وروستۍ عمره کې یو د تویش په عملنامې وایي هر یو خپل خپل عملنامې ورنکړي شي نن زه په کومه نکړې نن د خپل ځلکې ستاسو لپاره هکړم او تاسو حاجا کتابونه دا زموږ کتابونه تاسو کتابونه ستاسو عملنامې راکړي او زمونږ د زمونږ کتابه ستاسو کېږي دا زموږ کتاب دې ستاسو مطابق یانتقو علیکم دغه خپل کتابه بیان کړئ تاسو خبر اوسئ تاسو مو بی الحقی فیو اصلا کردی هاتیو کمینیتی انا کننا انما قرمائی انا کننا اصلا سکو منبا لکل استنصافا دیو اصل تبور را دیو نکل توا منبا نکل قولو منبا جانا لنظم پرشتو قولو خوزن بحکمو اصل کی پرشتو قولو ما اکونتو تامل تا سکن محمد تا داکتاً چیمانا را مسائقا جنن رب قبل و رحمت کی دار دک ايانه اياتي نظم نسلكيش وقتعصماني تصفك بوك وقتعصقهم وكذلك او خلتوا هنا وشتوا عند ظننا قيامات الصعبتها او تعطل على الهجاب كل كل ما يطعطي ما نبري من نقوي ما استعبت القيامات السفر اليش اصيش ايه انا ظن الله ظننا ممانك ومغيرك ومانا بذي ما لخلك اترازوكي تظنن بمستق انا ظن في مشتمل اذا مشتمل شو نوم مشت دغه ستنام شو موسسنامه هو شو نو ده غو ما نه کو او بیا وی کو نو هم مسبق شو هم منځشو او دې ستنام مقرره او درشهوي د مسسنامو نه موسسنامه او دې معمول جوړه د مسسنامه ما هو معمول کښن ان ظنوا ظننا الا ظنوا هم مسبوقون بشوذاك الايه شيء بسبب هذا الشيء بهذه الطريقه سوك كده تاخير دي فنظن نحن فوقه ان نحن الا نظن ظننا ان نحن ما نحن الا ظنّن. نظن ظننا او شارط توافق توافق فنظنك من غمار نك او ظن الظامئ الى النوى لكن مشهور جواب فقالاك في لم يكن كمين لفاردة سرية لستقواله تقليل وضحقه وما كنا ظنه غمان نكو نظن قوي أو نظن زعيف عمصة إلا ظنن زعيفا مدر كمزوري غمان من غمان نكو نظن قوي أو نظن زعيف تعيين فكهوة إلا ظنن حقيرا إلا ظنن قليلا غمان نكو مدر سبق غمان كوين كمزوري غمان كوين أمو وبدلهم سيئات اعمالهم كارثه فيتا سيئات غلظه ولكن ما قال بديه بهذه الاشياء ان سيئات ما قضاء اعمالهم هي عقوباتهم ما قال اعمالهم بدل ما قال عنهم وحاقبهم حق لي حاقبه الكلام حل به الناظر وشكون يعني معاذات في واذ به ماشي اې د مساکن د تاسو مهیبه کما تاسو یې لټایو مړه دا د تکلیف تاسو پریخو ملاقات اورې تاسو ته نهه راځم او دا خبره دې دا پرځې ته اړتیا جوړه تا کوی نو په له جوړو وړي تاسو په اوسمهغه او ستاسو لپاره باندې بچو با خبر په دې ونه چې انکه تاسو متخاتم وایې او د کله د دنيا استتاب طلب د ریکور د ایتاه امرات چې سړي راجپور نو بلدین تل د ریکور د الله کلي شي حاجت ترجمه نو بلدین تل د ریکور طلب د ریکور د ایتاه په او جېتا د شي بګاره شي نو خدمت کې نه وسه د نو تل د ریکور د الله کلي شي پښتونارقهړه چې مجتمشا پلعمتون دالله تا قدرتون دالله آفاقیون قصیبان دید و دلالو مانی فس این اصمت تے حسابت تے حمد رب اللہ را سمان دا سمکنے مولدی دا مخلوقات و لہو جی بلاو دا اللہ لفار اسمان کی هم افضل سمان اقول تحديثي اشتيه اللات رماية تبريها زماني غدارة وعزمت رماية ذا اللي هو اذا ما تعدردي او غطواري زمان من ذا هم الداعنين هاد من واحد منها اقول صلوتي بيبتم وقابلكي اذا بيحان انك هو عز انتخل الامام محمد ومسلمون وابو داولة وابو ماشتاء ابن ابي الشيخ مطابيه والعزيز وان داولة الحكيم فالسلقون جاء لحكمية طوالة بحارة حباراتي کی دی په د موخې ارشاد دسه دا چار کتابه الله الرحمه بده او احمدو ہو ولنکی بلاو اقبدوه والعزیز ان الله زوته موږ یې صرف اطی او د وجل الله الحکیم حکمت وراله اند نو قبول وکړي چې مقدم علیه د حوالینو سره خاص دغه متعلقه د ماقبل حتی زه د نکته تشو د سټ توحید د مالي وعید راغی شروع کړي دغه قسمانه پرزورند د کوپاره باندې برسېره د کوپاره پرزورند اوزګه جدید د توحید خلعت دي نو انتبه توحید ټول غایې نور ما په نن دی الله الاکریم حامد تم الکتاب الوالدکی یوه په اور کې توحید د دې سلطنت توحید دغه تاریخ اورطا قران تران قران په قرنی سره دوه په حالت کې توحید کې فالي يقول الكتاب بطرفة اللانة وصورة ورغة يخاون الحكمتك لدي فإذا كنت أسماء النظمكة أو صورة دور ومذكري مجر إلا بالحق مجر في وسط الحكمة الصلاة بالطوري تقري الحكمة التكوينية والتشريمية حكمة التكوين طريق الفرداء أو الشرع صويا وآجل المسمى إلا بأن المسمى مجر فإذا كنت أعطين مغرثة لأي في دوبر زواني في روئي هكذا سنتي كاتير شيري مواردون مقأة عما الحقيقي هذا من قلت قولوا يا الذين <سؤال> آمنوا بذكر الله <سؤال> فتبارك الذي أتى باللله بطان كل معبودات بدل شو اذن يقع ماذا خلق الذين الأرض سيقيل لكنه مكان ان لو شركوا يا الذين قراتوا الشرك بتقي استعماله قيد استعمالك ان تنبغي ان ذاكرش الكتاب دي سبله هذا مقد القران او اخر من سباب الشويه يا ما تخلو كل علم نقلت او قلت بي نقلت يا هدايا دما استادو روابي یا ته علم پښېږي یا ته نه ملي نه دا دایم پښېږي دلای پښېږي تا کوشتنی زموږه یو کوڅو روږه یو تاسو مچو ګوټ ګوندو مونږ شانګه اغه وروه هم څه نه ذکريو وصي ذکرنه او ساتي پښېږي او موږ د شريك مولانا د خپلې په غوګي هغه څه وي که شپنه گاوه نو دې کتابونه ویني هغه متارې دي شان او شد بھی گف لگاو دو ترجمیش بھی گو لگاو درد سب و ادلتا تک برو لکی و دایاتین او بیویلے کتابو دی کتابو کتابو دی پیشکو او آتا تنین سائیتی نستو دادا لکن جیوی بھی و منادر لو نمان لا مان لاسلیبو چه توافر دیتای با ایسلیبو ترزمت راپن نا او آتا تن سائیتی نستو او کتابو این دنین کتراغو دی كتاب ديالو نغه بغي دا كتاب نغه او پرتگال تا ديو كتبه نربائيه فالترجمه ديال سوي خان دي بولكنا لا تيبي دي وي طراشن تي ايتني بكتابو باشو كتاب ماشي ديال القران او افارتم علميه فالشيل يا غلط دايرن باش كيديكثر معلومات راه بلا قوس داك المجتمع ومن اظن سو غك جمراه من من دحره جانا يازن شبري مرحبت لا سيب الوجدان الاجابه نيګه ولې تاسو چې بلي الله يسوعي اسو نه دين د الله لمسي وغره الله دغه نجات ګندرشی ولې خاص برکت اوالمجيب القادم اغه د جواب ورته طاقت لري مصمئ مستجم رزينه سپید کوه او ته خو او غير الله او ته هاذا الله تسمى دي عظيم قدير دي اغه قديری او غير الله توفي الاجابه څه کوله تر کيا ما نو اترغو هر څو چې ما قبل تقايل او ما ورته جودل بدلي يقامتي جواب کورايشي خدنيات د مشور کور او اترق وي نو جواب لازم ته لكنه د ما ستوري مرشي دي دل وا يو تر فائدې نه ته قامت او د حکومت دي مقامات کې صراحت جې ویل له صراحت موارد د کومې پرید او سیمالشه اوه م ان ضاهم او دغه خلک دي خلک فتشلو داسي د دعاده د نړی لا اسمعونه ظلايتنا او ري نقوي دي وخت مسلمان په طریقه ورکوي او مسكين واي چې چاته وځي یا په ماضي او یا په لاخر نک جمدات جمد په فکر نه کړي ګټې دې او شي وني اکر از الاقل بیا بخالی مقبول لک مربو شیطان تاوازت مرات کافر تاوازت مرات نا اکر اکر جهنم جبرمیتا تاوازت مرات مکبول لکن اکر باری خستم اسخول بیاگانو کلی فا انکان المقبولین مقربین اپنی اشتغالی حالا جاری را بماغبون خیر فاقا حالت کے ساتھ کم لیکی و اینا فی محلل فداز اللی مقام کری اول ان اللہ یا دیوشی کو دنیا کے فرقی مردی خلاف پر جنہ تاواز مکردتا ہوا کنے اوکر تاواز مکردتا ہوا کنے اللہ تاواز مکردتا ہوا کنے اللہ تاواز مکردتا ہوا کنے یا کو جماعت دیں ناوی اس کا اول نزدید کردی یا جماعت دلا کردے توڑے پسند دے یا نزدید میں کو مسعود دیا کردے اللہ کو بلساتی دشمن دا اللہ دے پیرے اوپنی آدم دے ناوکو مردے خجبت پشت اک جو باندې دې نړۍ د نړۍ معلوماته دا ټول خبرې په خیدنه نه کوي وې الله جناتو کله چې مخصوصه تل قیامت کې کانه د معبودین زهغه پر وړاندې اعداء دشمنان او و د معبودو د عبادت او عبادت باندې کاتري انکار مونږ عبادت کولا تاسو سکه یا حبوتان دي نایق په ویش کولای تاسو نه مې الله دې توژتي اکه چې تا کله لن حق کو دار حق کی لما جامت فطری سی کی خاصه چون دا جادو دې نو بي واضح وو زکات غیر وين دي يا دي مقابله شي اميق مين يا دوائي دي طرح ځان ما را کړو ځانا تا ته مالکانې زماره پاره تا هغه بدا الله رسول الله بغا دا اخځي جادو دا کوښ هو علمو الله وقتي ما پريت کي زربي ته تاسو مشون کېږئ داري کې ي پانه امراكه له مشغول يعني اخذ الشيء وصله بشيء كبابي شيء دم يعني يمدكم قريه الله وما سقموا سواه الله بحكمه رباه كل ما كنت بدو الوصول ودون غيره اذا بدي مخبركم بقى لسه بدي اعطيه وصول تماما ان سميت ابو الرحمن وسلك بخاف من برامج او ذي توهيد بما يا بك من برامج مؤازره ومفرحه حديث بشكل مزيد بدرسك ساعه بتملكوا بدعوا تقولوا اذا استردي اصوقی صفات مشبحه د په معنا د بدی نیم ځناشنا په رسولتي چا دي داوته وحید نور کرے عذیپش کول یا دي مولزات مطرحه دي بهش کول عذیپش کول هم ما ادري زه نه پوهم ما هی پوهې وی ولا د کوم جماع رب سکی او تاسو دا دي مخدنی وانا وړاندي مساله ذات پیغمبران په جنان چې کم سره الله پاتې وانځره لو بس خبره سفاره انه لا يخاف لدي المرسل ليقل لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر سنگ په نمبر خبر نه نیو جواب یاځي دنیا مسل دنیا راته څه بکو په مرګ روان څه کوم مار کوي تلته پاتې ماته کې مدينه به زموږه کومه زما حب ما ما ندو یو ک نړیږي دې عادت لا مين خبر ما ده په کې زه په خپل مرهم که خالق دی ده ته ولا بدون پتا ته خبرینه چې پتاه چې انده مؤاخذې بازه برلګي او ازمته یقین تسمي لا دنیا برش. اخرت السوق یې خلاص په همبند خبرې انده ځان نه ستاسو په تفصیل زه به دا تبرع د دنیا او داغه په حالات خبره امام بنا بر تفصيل ایجمال را خبره ما او تفصیل ده غيری خبره 14 حق مطلب کوم کوم شی دا کیږي جنات کې یا مالته دنیا کې کوم کوم طریقې ولا مخبر نیما بنابر بر تفصيل او دا اګه باسته نور علماو په مختلفو ځوابونو کې خبره په شایع دا منظور ده که منظور ایا په دې دی شي دا کشي په جمهور قبوله کې نه ثابت شي انچاری تغییور دے پکی محکیدہ علیمان اوسو تخابر شو انتغیور دے پکی بیا راجی حانا مشغول اکسرہ بخاری احمد نسائی دست ام العلال ما بیاتو کی اکسرہ بیا وائی عثمان دے مظلوم زمان ما یعبو صاحبہ زمان پتاگا وحیرہ چاہلہ دے ایراد منکرے ایغنبر اگردائی سکھا باری انچان جای لکھ مردے او ته مده خاصه والله ما دري ما رسول الله ما یې کولی وره وایموله دغه په ځایه د شاته کېنا کومه دې بیا ته دې بیا دې خبري ونه خلاص بیا دې ولذي اطارو چې پرکو معنا دغه نه ما چې واه ما نه ما په هر یو په تفصيل له جواب مش په خپل عقل کوش او بيان زويا چې په معلوماته ډېر معلومه پر کشمير او زاړه کې رسې ته ما چې یو قوت د کمال به زو اسلم حالات پیغمبر نه پانا شي پانا به شي لیکن د دې په بابت هغو معلومات به نمبر ته حاصل فضا یې شر پیغمبر ضاعل ولا ارا حقا قل قال ان والسلام علي مدير دا خلیدا ته دې نمبر عادي بده ته اطلل من غيبي وعلم المداورشم <سؤال> والدانش الله مقدمه او قرات يرد على من ينسى اولياءك بالاوليات اثبات كاي لا نبتونك يا بودي اياك مكره صالحا وقد قسمه خفيفا لو قمت خفيف من يدله ثم برضه مجلس جامعه بمقصود الشيخ يا راقبي يا باذ باذري خاص مارته ويته دا مرغوك بادشاہ ده عالمي مستمر والله انت عالم بي نفسي زمانه زمان خطا ده زمان بتعرف ساعه لم زمان سيوال زمان مبارك ساعه زمان سيوال وقال بعض ان بعض ان يذكر الشيء الذي قد سنون يعلم كل شيء دي حتى انا واقف حتى ملاد الشاي حتى الرماد يقدغون ديانهم او دخم علم بيغنبط من سوق دليش سن مناسباته فتقل عبده مولا عبده ويجي يخدم مولانا لا سدره وريم بينه بس كمان له خبر كان جاء ذكر كان بني ستق يوشي بني ستق ده تسري او الشير نو داك اصلا بس سهر شيء من السكو الشيء لا غادر يوم مولانا احنا نقول له و فاطمه مرهم اليوم زي ما مو تمشي مجلسه برابر وکړه ته مو درس وکړه سوکان ته مدرسه مو او سنه مدرسه مو شیخ الحديث مات. مدرس مات. زمدرس مات. مات. موس <laughs> و طواع سفر مدرسه و طواع تكون کژا غلمه خو شو کنه دا وروخته مدرسه مو فقابي مولا موسمه نه ویل په تر دي التباع ما ده سره نپاره یات دیو دا که هسوي دي زه نه کې پیران شي پیران خو او جدی اثمان لفاظ ہے یو دریاد که جدی اثمان لفاظ ہے اندر تیر سے او چیز حق دریاد شد ورط پشنید یو خبر شوان او دوم را خالا کی مونیدان اوپا کی اثمان ہیل کنزل الظاور کنزل الظاور او دوم اعتصار اوپا کی گئی او دو اوپا سے کماندوال آئی دوی را خموز کئی او ہاں کھوکا کی ہاں یو خراب بس رئی آقا چی مرکی مرد دوئی تا بکلی مرد لكن هذه السياسه لا تسمح لمرجين زمان المرجين تاخذ الله في الطويه ودي بوشك تاخذ ثمن من دنيا ده سيطتني ينتاخذوا في ديتاه ودي من الدين زمان يختبينهم من دينه والخضري او زمانه كفر خضري ننتري يكون السوطي كان في الشعب ده لكن نعتك نعتك ولاهتك في خبر يومنا امرك الغريب او ريفه انت اذا دخل وزنك في امده قصياد او زه لیکلای تا او زه کاو تا جانځه نو واځېګې د ګډ مرانیا او ورسګا دا یې پوسه او دا ورته وایي دلته بابا ورسګا نو دا روح الماریه ته دا دې خبره کړې زمانیږه دې خبرې کنه زه تاسو یو اِنستغفر الله منه علیه و په دې نه مګر هر جماعت یو کېږي او ترابد اللعنمی جادو و منفرنمی افترانمی و کفرتمی اوتا فتی انکارو کن و شاید شایدون او گواری کری و گوار دلی سرد علی نسلی دلی فمیصلا دلی بسمال توراق و جلد گواری کریمیشی توراق حق بی او دلی بسمال دلی مزامین فا قرآن عال تهم بی فا آمنا نتداب اللع ترابنمی اوتا فتی انکارو کن او حال دلی سکت دلی و ایو بواقری و نطالب جمهاره هاني کنه ایاستو تعلیم کنه لوبه ولې بلې او ان الله اذا اتكم قبض ان الذات باله او ذاته ان كانا من عند الله الاهري اوستو زالين نا کدا تقدر په طرف الله لري او تاكو انت قوي هغه ونه کله د کوم سلوالي او بیا د قرت علينا قسم ایمان د رښتولو کوي اتکه د ایماني کنه وليبره دا ان الله عندي او اس دایات و دے مکی او اس بن اسرائیل چگوائے کئے یوود و نصرہ وغیرہ پو مدینہ کے بطل مدینہ کلا راگا لیندہ اندلتا کچا گوائید نکریندہ و سن چلتی او بارت اعتراف ہوئی گئی دایات دے مکی افما کئے کچا ایمان جد رہو گئے کچا گوائید نکرین گوائید و مدینہ مونو گئرکین و سن چلتی ندوہ جواب اشنگ یہ جواب داری شدہ مکی دے کم کارکی آئندر روان دے دا غیر تعویر و شپسو مان دے تا گول بشتا بان دامی او جا سکر او دا دینا دائری مپیش کری نزلہ مایہ سیکونو منتل واقع کمچے کی گئی اکھا با مکٹ پاس گئی لکا بر دیکن اکر شیری فسولی حجرکی مان دلنا علم اقرسیمین منگا عذابہ لے مکی والا کافرہ رو دی شریف کسکا مولا کوری بلے پوشوئے یا تقسیمون اگرے شدا پر ہمت صاحر دے جا لوگر دے حق دے دا غلق دے و آزا برعلم قسم دے شکو مدینہ مونوڈی دا بدر فتا غران دے او قاداو برعلم انزل انزل مقسم تم انزل مقسمی قلتا ہم مادی دا کو مستقبیرم مادی کردا پہتے بار دری خبر دا شدا خبر محقق دا جلتا ہمت سے شوئے یا جواب دا شوئے مديرين مرورد بسمتانه ده عبد الله السلام یعنور راس المسلمان اهل كتاب ده اغي طورات منمبه او طورات منمبه او طورات منمساره تعانیم دواغن دوله او ده قرآن تحق اندیم دواغن او ايمان راور وانده خبر فلاسشنه رقصنا جوابونه دل تد ایوم اخنا زیاد فده مستربان ده بحششوه او ده وانا اقوله بكون التمین بشن التعظيمه او مدني ازف ودان شو احمدانیات او موږ لري په سلامتي او خدای واپرې چې مطلق کفر ما فيه دي دي کوم دغه طبقه ده هغه وايته ګران چې څه کوی د لژنمو ایمان الله تعالی دا دا دي په byteArray لو کاله چې ته وې دا ما يحاول رسول دا قران ما د رسول خیر خو ما څه په نړۍ داخله دغه موته نو څه دا هغه مبارخه ده چې ګورې ما په دنیا کې به نه غوړان دي نو څنګه دې نه تا غره مخکې په حقیقت روم نه دغه خلک ومنل لو کان خیره دې عمل حائره رسول لو کان قره خیر ما ته خو نه اله یوه مخکې شي نو دا ریته ده وک چې محمد رسول مچ کمزور کړ لو کان دغه دا په کلو دغه راځي چې دې چاته راځه د دولت څخه دولت دې نو ما نه دا دین او خراب دې فو اے دی بخبرو تاو تو خسر اے یو صلی اللہ مالداری او خحال اکیو بس دا خسر اے کجیر خسر اے دیو خسر اے دیو خسر اے دیو خسر اے نہیں دا خوی او خر پا دیو کیونکی کسید سوئے و این سوال جماعت عادت کرے یو صلی اللہ ابنی دعاک پر ہر خبر آجتے پر انمبر صابتے لئے صحابون صابتے لئے یو بخبرو لو کانا خیر کنایو شیخ خوی لو, او لو کان خیرن لسبقونا الیه کدا شئ خیر صحبو بکرهو طابعیب بکرهو مون با دسوارو عزیب با دسوارو اور مون بسوارو لو کان خیرن لسبقونا الیه صحبو تمرکشی نیداد بیدعا تو خوا رکھی اول دا مسلح چی بیداد تو جانای نا نیداد نیداد نید اب بغرف ذکر او کړه روزه ذکر او کړه قران است او کړه ذکر په ذات وایم چې شکر لیدونکي نه کیي ناروايي جمامه ونه ني د یوه مې شکر لیدونکي قران است په زور او ورور خپل چې وخت ته وځي کا او ځي اوته وایي خو شي سره دي برخه اله مالميږي selection صوتو کې دا شیخ دین زبر ابن خبر یونر ابي داوود تی وی دا هم غاده و یي نو بي سوای یو نکته ده دا شیخ خدی واي او په نمبر تی خبرو صحابه خبر وینا خبر داین ایغه مت خبرو فکرین صحابه وند کښ خاص شی دایو اونڅ تا دغه نو کېد موږ رجاله یو یو شېرو خاطر پکای کو په رحم باندې کیسابو وای خشه رو ته هم باندې خبرو موږ دل کړو مې قبولله خشه رو دا دا د غنځ او ذکر د کیسه د کوز دژوا دا شیخ خوی وای او نک هېڅ صاحبوب وکړي خو خیر ته هم و خوره ده نو و زول خبر په دې اړه ما سلام دغه شېره چې خوین پیغمبر بکړې وو چې اني لیکره بس دښته دي اما هر سنطور جماعت کوئی قولتی کنیو خیلین و قولنی بس من و بیدار هر خبر ای صحابتی تنیو هر پیل وائدہ بی رکھتی یا نونو کان خیل رسل و قولنیلی یا نونو لامی ترکو خستا بکسار خیلی ایلہ و ای خبر تاریم اکی شمیدی ایک سو چپپن صفحہ جن سرورم تفسیلی پی تصیب یہو خبر دانکر شوان او بل رجب تکم ت دسته دونی موټری بیډات لاړې موټری بیډات دا کمیټه بیډات د پرتګونو بیډات دا څنګه دا خبره ا کته بیډه کنده واي موټری بیډات لاړې بیډات تاسو ګلانو کې دی یو یو د تخراي د تورګ نمونا بداية ستوى يوشيته نمبره صحابونه سابق نده وان دا ذريعه خواب دا, دا فهيه دي بخبره ذريعه تقاروب الى الله دا بخبره درهمتا بوا واجب دا, دا مستحب دا, دا خبره مش الدات سوى ديته بداية سوى خرم كي يوصلي فموكوكي جرده دل فرضي واجب دي سنت دي بداية سوى اكاس ليا قل الله یو سره یو کمیس پر ټو جوړه یو خاص انداز ما لري دا قسم ځانې فرض دي واجب سواب پریک ثواب دي پریک الله څنګه ديږي دا دي کدا په کینه کې دی دا تخص خبر وي لګو زماده همده سره میا دره دا بیلاق فرق او د دې خبره دا سره معلومونه څنګه بیلاق دا دي راته ځنه دي یو غدا چې پیران ماره صحابه کړی وایله او ویم په کې بسه شال دمه مانه کړه پای او پسونه مابه بیا بموسه چې شړې مانه انده او پوزین کې نه غلې د ځل کوه چې دې غلې کوا دې کې مې نه غلې شان ورڅاکس نیوې اغه رايي چې د بیډاتو او د لرسم په مونږه پاتل دیتا رسول په دا دا او پلان کې نیصو فرض غنی وي واجب غنی وي سنت غنی وي مستحب غنی عادت کده شرع خلاف پران سنت مئی کونه ব্যাপক کنا راواشو قران سنت کی خاموشي او ته فرض نه کرے شو کون کله چې مطلب چې خامخای کوي کوي کونه اطر مړو کې چې څنګه داخل دي دا ته ویل کیږي چې داخل ثواب غن ثواب دني دا کا کوم پدې کې ثواب دی مليته پدې کې کار کوي و پمړ کې کم کار کثر بدعات فقاضو کې چې کیږي رسول یو فرض دی او څه د دې مليږي تران دیولستو د دې کاتي صاحب مونسته زما د رحم مونسته راښو دي یا دا د دې خبره پستا کنه بسنه په وښي چې او رسم ستقوي او غیر د اساسه کوي فرق تاسو باید وکړي څنګه دا قسم کمیسته تر دا د دا فرض دی ها دا دي او که او مانا تندشوه نتاستا معلوماتا کن ما شیطا والبس ما شیطا ماختوات تسلطانی اصلاح کنو مخیدتون یا حوال بار تقدیر و اصدائی و خبر مستانو سینی او دا فرق و لیر دران دیخوا و از لم نحتدور به پا هاگتین که جلی بلایت گانو یا رسول بانده نصوالی پا سیقون زرده جموع هادا اکن دا قرآن اکن قدیم زال درودی. سوګر اسيعهونه په عمل زو کې عامل <سؤال> له <سؤال> سوګر اي فالعامل ظلم معلومه وې غيغلم يا تو وظهر اينادهم الا متو كارشه اينادري په وخت کې لالي د عالم ده او بیا پس نامو دغه فرض او مې قبلې مخې قرآن کتاب موسا دې امامن امام دې مکه امام صدق مقتداء پرشوا لقتمدهی اختیار سکردی ورحمتاً صحب الرحمت دی و هذا دا قرآن کتاب دی مصدقون تصدقون دی دا کتاب دی لسان عربیت فا حال دا کون دا دی قرآن کی اذا لغت یا عربیت دی بکتاب نا حال شو عامیو تمہین دا مشیر شو ایر پاڑا چاوئے رئے حاکستان چاوئے رئے حاکستان چاوئے رئے حاکستان چاوئے عبد الله في مستقام زمان